Проте Хелена упізнала ту, котру про себе назвала Сомнамбулою, жінку, що застрягла на межі сну і пробудження у пісках власної свідомості. Отже, це була жіноча палата. Та сама, звідки були всі її співрозмовниці. Постоявши якусь мить нерухомо, Сомнамбула рушила вперед. Хелена ще більше притулилась до стіни, що буде, якщо жінка помітить її. Підніме гвалт? Злякається і почне кричати. Вона не встигла вирішити, що робити, як у двері знову боязко просунулася чиясь тінь. Довге волосся в місячному світлі виблискувало, мов, тьмяна мідь. Хелена впізнала Жанну, дівчину з притулку мильних бульбашок. Хелена вже не думала про нічну маршрутку, просто спостерігала, що буде далі. Обидві тіні нерухомо стояли біля стіни, світло окреслювало їхні контури. На третій раз двері все ж таки заріпіли. У них просовувалася опасиста казкарка-стюардеса Тувіянсон. Вона метушливо поправила зачіску. В лосі її було охайно зібране у загогулисту високу мушлю і приєдналася до цих двох. Так, поволі, з дверей палати вийшли всі її мешканки. Двох останніх осіб... Хелена охрестила для себе так. Русаленька, та що любить стояти під рукомийником, і галеристка, жінка, котра постраждала від картин. Галеристка, котра вийшла в останній, обережно зачинила двері палати. Хелена з подивом чекала, що вони робитимуть у темному коридорі. П'ять вишикуваних біля стіни тіней здавалися їй фантомами. Нарешті жінки, відділившись від стіни, Рушили вперед. Це було фантасмагоричне видовище. Вони повільно йшли одна за одною крок у крок. Їхні довгі сірі халати нагадували давньоримські тоги, а уповільнені рухи робили схожими на поснулих в нічному морі риб. Куди вони пливли? Хелена з тривогою поглянула на куток чергової медсестри. Попри увесь здоровий глузд, їй не хотілося, щоб та раптом повернулася і порушила це видовище гвалтом та викликом санітарів. Дивна процесія зупинилася перед дверима іншої палати за кілька метрів від того місця, де причаїлася Хелена. Сумнамбула простягнула руку і ледь чутно одним зігнутим пальцем вистукала по дереву три-чотири такти. Неважко було здогадатися, що це був умовний сигнал. За дверей почувся легкий скрегіт металу по металу, і вони неудовзі відчинилися рівно настільки, аби у них могла просунутися найоглядніша жінок. Все це відбувалось не вперше. П'ять тіней швидко прослизнули всередину кімнати. Чорна вода ночі, котра уже затопила коридор по самі вінця, знову стала непорушною. Хелена відірвалася від свого прихистку і попрямувала до тих дверей. Вона була впевнена, що знає, хто саме мешкає за ними. На щастя, двері залишалися трохи прочиненими. Шпарина була розміром у два-три пальці. Хелена знову притислася до стіни, намагаючись перетворитись на вухо, на величезне вухо. Власне, те вухо, яким вона й була останнім часом. Те, що відбувалось далі, видалося Хелені сном. «Вітаю вас, шановні! Сідайте!» Влаштовуйтеся зручніше. Хелена впізнає голос того, кого назвала технологом. Через двері чується характерний шурхіт. Отже, сьогодні ми вислухаємо останні враження. Власне, я ще не переконався щодо остаточного висновку. Але гадаємо на правильному шляху. У чому, дозвольте запитати, ви не впевнені? Чує Хелена голос Жанни. Пригадую, ви так само вагалися щодо мене? Було таке, підтверджує технолог, але ж ви повернулися звідти. А вона продовжує жити там, і, здається, їй це подобається. Не згоден, категорично не згоден. У Хелени калатає серце, адже це голос її останнього співрозмовника, того, хто приймаюся їй у порожній кімнаті і кого вона назвала Веронезе. Вона наша! – каже Веронезе. – Вона наша, хоча й боїться зізнатися у цьому навіть собі. – Не забувайте, що ми повинні бути обережними, – попереджає технолог.